Взагалі вся історія моєї втечі з резиденції, як я вже казав, здається мені такою дурною і нудотно прозаїчною, що коли я починаю говорити про неї, мені стає млосно. А проте добре було б, якби ви, дорога радниця, захотіли піднести цю нікчемну подію переляканій князівні як нюхальну сіль, хай вона заспокоїться. І подумає про те, що чесному німецькому музикантові, якого саме тоді, коли він надяг шовкові панчохи і зручно вмостився в герцоговій кареті, погнали звідти всілякі росні, пучітти, пабезі, фіораванті абозна ще які іні та іти, важко бути дуже чемним і стриманим. Отже я сподіваюся, що мене Вибачить, хочу сподіватися, але послухайте, дорога радниця, який поетичний фінал мала моя буденна пригода. Тієї миті, коли я гнаний своїм демоном хотів уже тікати з парку, мене зупинили якісь солодкі чари. Зловтішний демон прагнув споганити найглибшу таємницю, сховану в моїй душі, коли це могутній дух музики махнув крильми, і їхній мелодійний шурхід збудив у мені надію, втіху і навіть палке бажання. А те бажання не інше, як невмируща любов і захват вічної молодості. То був спів Юлії. Крейслер замовк. Бенсон напружено чекала, що буде далі. Оскільки ж капельмейстер Здавалось, поринув у глибоку задуму. Вона спитала з холодною ввічливістю. Ви справді вважаєте спів моєї дочки таким приємним? Любий Йоганесе. Крейслер стрепенувся, проте замість відповіді, з його грудей вихопилось тільки глибоке зітхання. Ну, що ж, повела далі радниця? Мене це. «Дуже тішить. Щодо справжнього мистецтва співу, то Юлія зможе багато чого навчитися від вас, любий Крейслере, бо ж ви лишаєтесь тут, по-моєму, ця справа вирішена». Вельми шановна почав був Крейслер, але тієї миті двері відчинились, і до кімнати зайшла Юлія. Коли вона побачила капельмейстера... Її гарненьке личко осяяла мила усмішка, а з уст злетіло тихе. «Ох!» Бенсон підвелася, взяла капельмейстера за руку і, підійшовши з ним до Юлії, сказала «Оце, доню, і є той дивний».